З'явилася Ангеліна Богораз, яка везла Оксану у своєму мерседесі кудись за Київ і ласкаво, але вперто напучувала. Не слухайте цього бідного монашка. Він засліплений своєю вірою і не здатен розуміти найпростіші істини. У цієї жінки-пам'ятника лице моєї матері, бородай ліпив з неї. «Цього ніхто не знає, але я знаю точно». «Дозвольте», – заперечила Оксана. «Наскільки мені відомо, у вас немає матері». «Але ж вона була». «В принципі так, але насправді...» «Насправді ви переконаєтесь зараз самі». «До речі, ви дивна жінка, Оксано. Чи всі слідчі такі?» Вже вкотре я везу вас на своїй машині, і ви жодного разу не поцікавилися, що це за марка. А між тим це Мерседес, найновішої модифікації. І з комп'ютерним управлінням, супутниковим зв'язком, вже не кажучи про такі полутові зручності, як телевізор, холодильник і навіть космонавтський туалет і установка для автономного життєзабезпечення на випадок атомного бомбардування або якогось природного катаклізму. Вам відомо про існування таких машин? Коли маєш справу з примітивними жорстокими вбивцями, то не до чудес техніки. До речі, куди ми їдемо? Ніби Київ, але якась зовсім незнайома місцевість. Не ми їдемо. А я вас везу. Коли скажу, куди і навіщо, вам захочеться вискочити з машини. Та зробити ви цього не зможете. Мерседес обладнаний системою блокування всіх дверей. Керує системою водій, тобто я. А я конче повинна була привезти вас сюди, щоб залишити може і навіки. Ви ще не здогадалися, що це за місцевість? Це Лиса-гора. Ви могли бачити її знизу, із столичного шосе. Але тут, на горі, бували тільки істоти вищого порядку. Російський імператор Петро І у своїй царській зарозумілості вирішив накласти на Лису-гору свою загребущу длань і звелів перетворити гору на суцільний пороховий погріб. Більшовики слідом за царями і собі стали начиняти гору боєприпасами. Можливо, зберігали тут навіть атомні бомби. Майже триста років лиса гора стояла обплутана колючим дротом. На сторожових вежах стовбичили безсонні охоронці – однак істоти вищого порядку упродовж цих століть однаково порядкували тут, у цьому ідеальному втечищі від примітивного матеріалізму, того убогого середовища, яке ви звите світом. Справжній світ не там десь, не довкола, а тільки тут. На цій незнайомій горі, на цих травах, під цими деревами, яких ніхто з вас ніколи не бачив і не знав про їхнє існування тут, на краю древнього Слов'янського Града. Я часто бувала тут і давніше. Тепер же, коли нарешті з надр гори прибрано мерзенне начиння і зникли нікчемні люди із їхньою зброєю і колючим дротом, я маю змогу бувати тут Хоч і щодня. Тепер тут не тільки моя мати, але також і я сама. І свою матір я можу бачити, що миті, повсюди, на радість і величання. Ви не здатні до високих озерінь. Вам не дано прозрівати в недоступності езотеричних світів. Для вас оті високі дерева то тільки дерева, трава, тільки трава, благородна глина, тільки глина. А для мене то прекрасний образ моєї матері, її звабливе тіло.